Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu khabir, kama enggak enggak kita Wa usalli wa usallimu ala khairi khalkika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahum salli wa salim ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim amma ba' a. Yang saya hormati si hadirin hadirat Anak-anak, rakan-rakan, muslimin muslimat tak lupa sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah hari ini sihat semua Alhamdulillah. Insya-Allah hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah dalam ruangan cinta ilmu, insya-Allah kita akan bincang secara khusus berkenaan dengan ilmu tasawuf. Akan tetapi pada hari yang mulia ini sebagai mukaddimah kita pilih untuk bincang berkenaan dengan masalah ilmu dahulu insya-Allah dan pada siri-siri akan datang kita akan khususkan perbincangan berkenaan dengan masalah tasawuf ini soalannya ialah apabila kita sebut ilmu apakah maksud ilmu selalu kita dengar orang kata orang itu berilmu orang tu tak berilmu orang tu banyak ilmu Begitulah seterusnya berkenaan dengan ilmu Soalannya, apa itu ilmu? Ilmu ini, sebagaimana yang disebut oleh tokoh-tokoh Para ulama dan cendikiawan Islam Asal daripada Ain Lamin, ilmu Memberi satu makna ialah Tasawurus syai' mutabikul lil wakil Gambaran sesuatu benar-benar menepati akan realiti Contoh, kalau saya katakan dalam dunia ni wujud kota suci Maqatul mukarramah Di mana terdapat padanya Ka'batullah Al-Musharrafah Kenyataan saya itu adakah ada ilmu atau tidak Maka dikaji memang ada sungguh nama Makkah, Memang ada sungguh di mana adanya Ka'bah Bila berbetulan dengan realiti dan wakil sebenar maka itu dinamakan ilmu dan ilmu ini bukan semata-mata dalam bentuk maklumat semata-mata Kerana definisi bagi ulama dan umat khususnya cendekiawan Islam Ilmu ini mesti ada beberapa syarat Syarat yang pertama bagi orang yang ada ilmu atau maksud untuk memiliki ilmu tersebut ialah Mestilah perbuatan orang yang berilmu itu menyamai dengan ilmunya kalau tidak maka itu bukan namanya ilmu Dalam erti kata ilmu yang sebenar Inilah yang disebut oleh Imam Ash-Shafi'i dalam Diwan Ash-Shafi'i Kata Imam Ash-Shafi'i Laisal ilmu binutkihi walakinnal ilma bifa'li Ilmu ni bukan semata-mata kita kata Hanya dengan pandai bicara Tetapi mesti diselaraskan dan diasaskan dengan perbuatan dan seterusnya dalam menghuraikan hal ini Para ulama' khususnya ulama' tasawuf Menyebut nak ilmu itu bukan semata-mata tahu Dan bukan semata-mata tambahan dengan lakukan perbuatan Mesti ada satu lagi Iaitu ada rasaan takut kepada Allah Ibn Atta'ilahi Sakandari berkata Al-ilmu إِلَّمْ تُقَارِنْهُ الْخَشْيَةِ فَعَلَيْ Ilmu, kalau kamu tidak menyertai dengan rasa takut kepada Allah Ilmu ini membawa kepada binasa pada kamu Hal ini berasaskan kepada nasa Al-Quranul al Karim إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ إِبَادِهِ الْعُلَمَةِ Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah Ialah para ulama Jadi di situ maknanya Bukan semata-mata Ilmu atau ulama, Tapi mesti mewarisi satu sifat namanya khasyiatullah Ayat ini kata ibnu Rajab Al-Hambali Ibn Rajab ini seorang tokoh yang hebat Dia haram banyak buku Antara buku yang dikaryakan itu Ialah diberi nama dengan ayat ini Ayat daripada surah Fatir Innama yakshallah min ibadihil ulamak Innama ini memberi makna apa? Maka innama hasr artinya ya ini saja dia orang yang ada ilmu para ulama yang sebenar mesti ada rasa khasyiatullah tapi kalau dia lawan tuhan kalau dia tidak tunduk kepada perintah tuhan maka sebenarnya dia masih lagi bukan dianggap sebagai orang yang benar-benar boleh mewatapkan sebagai ulama kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimah innama Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Yang takut kepada Allah ini Di kalangan hamba-hambanya Ialah para ulama' Artinya Bila ilmu Mesti ada perasaan khasiatullah Dan inilah yang dilakukan oleh salafus salih Oleh para ulama' Di zaman dahulu kala Mereka makin ada ilmu Maka mereka rasa takut kepada Allah Memiliki sejumlah maklumat ...tapi merasa berani kepada hukum Tuhan untuk menyanggah atau untuk cuba tidak tunduk kepada perintahnya. Maka orang ini sebenarnya adalah orang yang tersilap dan tersimpan daripada kebenaran. Satu kisah menarik, Atta bin Abi Rabah. Atta bin Abi Rabah dipanggil sebagai Sayyidu Fuqaha Hijaz penhulu ahli fiqh Hijaz murid kepada Ibnu Abbasin radhiyallahu an betapa takutnya kepada Allah hebatnya dia dengan sebab dia ada ilmu tersebutlah ia dimuliakan khalifah datang membawa dua putranya tengok dia solat kemudian dia berlangsung dan pergi selepas daripada itu tuan-tuan khalifah beri satu nasihat yang cukup penting kepada anak-anaknya dua putranya apa kata khalifah ya bunayya la taniya an talabil ilmi fa inna la nansa zullana bayna yadayil abdil aswadil ajda wa kedua puteraku jangan kamu merasa letih dalam menuntut ilmu kerana kita tak akan lupa betapa hinanya kita di hadapan seorang hamba asalnya dia ataq bin abi rabah yang warna kulitnya gelap hitam Dalam keadaan rupa paras yang tidak menarik Tapi Allah angkat dia dengan sebab Adanya ilmu Hal ini berbetulan dengan Nas Al-Quranul Karim Yarfaillahu arfa'illahul lazina amanu minkum Wallazina utul ilma darajah Allah pasti angkat orang yang beriman di kalangan kamu Dan orang yang dikurniakan ilmu Akan beberapa darajah Ibn Abbasin radiyallahu anhumah Ketika bincang kalimah darjah ini, menyebut sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab ini yang masyuh, Muhtasar Minhaj Al-Qasidin menyatakan, di antara darjah pertama dengan kedua itu, perjalanan seolah-olah 500 tahun. Bayangkan kalau banyak darjah, maka di situ ayuh. Kita kena belajar ilmu. Bila kita belajar ilmu, ibadat kita jadi sah ibadat kita membetuli akan hakikat yang dikehendaki. Sebab itu ulama mengungkap seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali dan ulama yang lain menyatakan wa kullu amalin bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan tanpa ilmu maka amalannya akan ditolak Tuhan tak akan terima. Jadi dengan ilmulah yang menyebabkan dan mengesahkan amalan. Bahkan kita tengok dalam ilmu tauhid, ilmu akidah bab antara utama disebut ialah ilmu. Begitu juga kita tengok dalam masalah untuk bersaksikan kepada Allah menyebut faklam annahu la ilaha illallah. Maka ilmulah kamu bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Justru kalau kita faham akan hakikat ini, maka sewajarnya kita sin sing lengang. Kita menekuni sejarah salafus salih, para ulama' dan mereka yang benar-benar cintai ilmu, mereka bersungguh-sungguh dan kita buktikan dengan hadirkan diri dalam majlis ilmu di masjid-masjid, di madrasah. Di pondok-pondok Di balasah Di mana-mana tempat Kerana al-hikmatul dahlatul mu'min Hikmah itu merupakan barang hilangan bagi orang yang beriman Di mana yang dia dapat Dia berhak untuk memilikinya Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersemangat Dalam menuntut ilmu Allah SWT InsyaAllah kita bertemu selepas ini Alhamdulillah Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu berkenaan dalam ruangan cintai ilmu. Insya-Allah pada segmen untuk fasa kedua ini kita bincang soalan-soalan yang dikemukakan oleh sidang penonton dan juga rakan-rakan dalam studio pada hari ini. Insya-Allah saya persediakan sahabat saya Ustaz Abdul Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagaimana cara untuk memupuk perasaan cinta kepada ilmu dalam kehidupan seharian Terima kasih Terima kasih Kadang-kadang ilmu ini merupakan cabaran Sebab itu ramai orang belajar tahabih Dan tak ada pun orang yang belajar habis. Sebab itu diungkapkan kata-kata Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi untutlah ilmu daripada buayang sampai kepada lahat. Kalimah ini mengikut pendapat yang sahih dia bukan hadis nabi. Disebut dalam satu kitab laisa min qaulin nabiy. Bukan sallallahu di antara kalimah-kalimah yang bukan daripada ucapan nabi tapi maknanya cukup baik sahih memberi makna galakan supaya menuntut ilmu. Jadinya dalam nak memupuk kita nak jadi orang yang semangat Belajar ilmu, menuntut ilmu Pertamanya kita mesti cari kawan yang suka menuntut ilmu Sebab Nabi SAW bersabda Al mar'u ala dini khadilih fal yan zur ilaman yu Manusia ni di atas agama rakan dia Tengok siapa yang dia rakankan Keduanya kita boleh baca sejarah Sejumlah salafus saleh dalam menuntut ilmu Bagaimana mereka bersungguh-sungguh Seorang sahabat yang menuntut ilmu ibnu Abbasin radiyallahu anh Akhirnya digelar Habrul Ummah Sanggup pergi ke rumah Zaid Hasan bin Sabi Berdiri lama kerana nak tuntut ilmu Fadilatul Syekh Abdul Fatah Abu Ghedah Mengarang kitab Safaha Ansabril Ulama' Bagaimana lembaran lembaran berkenaan dengan kisah secebih para ulama' dalam menuntut ilmu dengan penuh kesabaran. Kalau nak cerita, hal memang panjang. Jadi, bila kita baca macam itu, kita akan jadi semangat. Dan yang ketiga, kita kena faham. Belajar ilmu, tuntutan ilmu ini adalah suatu perintah Tuhan, perintah Rasul. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Al-Munawi dalam beberapa tokoh-tokoh ulama hadis menyebut hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wafir riwayatin wa muslimah menuntut ilmu itu menjadi fardu kepada orang, setiap orang Islam kulli Mana kita ni setiap orang bukan mana maknanya ni sekelompok tapi semua kena tuntut ilmu dan sama ada dia muslim lelaki atau perempuan dan yang keempat, dalam membudayakan kita nak menuntut ilmu, sewajarnya juga kita baca bagaimana kelebihan orang yang menuntut ilmu ini. Antara kelebihan yang banyak ialah Allah lorongkan jalan ke syurga Allah dengan mudah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan Siapa yang cari, belajar, pergi untuk mengambil secangkir ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju ke syurga Allah. Kita tengok hadis yang lain seperti hadis uh, berkenaan dengan uh, tentang malaikat menghamparkan sayapnya, juga menunjukkan kelebihan ilmu wallahu alam. Ada soalan lain Betul. Soalan sahabat daripada Facebook Zaindra Mahazam Shah Darawin Bagaimana nak kaitkan ilmu engineering dengan ilmu tasawuf? Dalam masalah kita belajar ilmu Sebenarnya Islam bila sebut ilmu dia bersepadu dia ada hubungan. Dia tidak pisahkan antara satu ilmu dengan satu ilmu. Sebab ilmu akan membawa kepada kefahaman dan boleh membawa kepada makrifatullah. Sebab itu asal para ulama zaman dahulu, mereka ini bukan hanya memahami dan memakar dalam satu bidang. Tapi mereka akan pecah berselerak dalam bidang-bidang yang banyak. Saya contoh dengan cara mudah. Imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Orang anggap dia adalah tokoh fakih yang terkemuka ahli fiqh Saat yang sama dia adalah perawat yang cukup hebat Yakni dia doktor pakar Mengikut apa yang disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Muhammadul Mukhtar Al-Shankiti Dalam bukunya Ahkam Jarahatibiyah Tak kala Imam Syafi'i datang kota Mesir Ramai pakar-pakar perubatan bincang, dialog, debate dengannya Maka dia dapat jawab dan mereka mempuas hati. Ibarat zaman sekarang anggap waibah untuk lah untuk master PhD. Maknanya Imam Syafi'i begitu faham dalam hal ini. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bukan semata-mata dia seorang yang kita anggap seorang ahli tasawuf. Pertamanya dia ahli fiqah yang terkemuka. Kitab Al-Wajiz, Kitab Al-Wasid, Kitab Al-Basid dan Kitab Al-Khulasah. Merupakan gambaran kehebatannya Bahkan lebih hebat daripada itu juga Mungkin dia ni ahli falsafah Failasuf yang terkenal Dia boleh condemn pendapat-pendapat Seperti apa yang disebut oleh Aristotle Oleh Socrates dan sebagainya Melalui kitab yang terkenal Tahafutul Falasifah Dan juga kitab Al-Munkizu Minabdala Artinya memang sewajarnya kita memahami ilmu-ilmu yang lain Dan ilmu ini ada hubungan kaitnya satu persatu wallahu alam. Mungkin sedang penonton dalam di sini ada satu dua soalan untuk kita bincang. Ada soalan. Assalamualaikum ustaz. Bagaimana caranya agar kita tidak lupa pada ilmu-ilmu yang telah kita pelajari sebelum ini? Cara seseorang itu untuk mengingat ilmu. Uh, satu pernyataan yang cukup baik yang disebut oleh Shakespeare. Shakespeare kata, penting bagi kita membaca. Kemudian katanya lagi, lebih penting daripada itu di mana kita mengingati apa yang kita baca. Dan dikatakan lagi, lebih penting daripada itu kita mengetahui apa yang kita baca. Itu. Tapi sebenarnya dalam Islam, ingat ilmu ini bukan semata-mata nak ingat tapi faham dan juga boleh untuk menyerlahkan dalam menterjemahkan dan melaksanakannya dikatakan ahlul kalam utu uluma wa utu fuhuma ahli kalam diberi kepadanya ilmu-ilmu tapi tak diberi kefahaman baik itu nabi ajar dan nabi doa kepada Abdullah bin Abbas Allahumma fakihi fid din Ya Allah fakihkanlah dalam agamanya. Jadi bila fakih dia tahu, dia faham. Sebab tujuan ilmu ini adalah asas untuk kita makrifatullah, kita beramal akhirnya membawa kepada khasyiatullah. Kita takut kepada Allah Nak ingat ilmu Antaranya doa kepada Tuhan Antaranya beramah dengan apa yang kita tahu Antaranya banyakkan selawat kepada Nabi SAW Antaranya sentiasa takrar mengulang-ulang ilmu Sebab itu begitu juga kata ulama' Antaranya muzakarah disebut Dinisbahkan kepada ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Wahayatul ilmi bil muzakarah Hidupnya ilmu dengan cara bermuzakarah. Jadi itu sebahagian daripadanya Wallahu'alam Ada soalan lain Apakah cara dan nasihat daripada doktor Untuk seseorang yang cinta pada ilmu Tetapi dia susah untuk amalkan ilmu tersebut Ulang sekali lagi Biar jelas Apakah cara dan nasihat daripada doktor untuk seseorang yang cinta pada ilmu Tetapi dia susah untuk amalkan ilmu tersebut Isunya ialah cinta ilmu, faham ilmu Tapi susah nak beramal dengan ilmu Cerita macam ini memang banyak tuan-tuan kita, Contohnya kita hadir ke masjid, ke surau, kita dengar Imam, tuan guru cakap tentang contohnya semayah malam Disebut hadis yang banyak Alaykum bi kiyamillai fa'innahu da'bus salihina qablakum Hendaklah kamu kiyamul lai kerana ia merupakan Perjalanan orang salih sebelum kepada kamu Hadis Nabi banyak dan sebagainya Tapi bila waktu malam kita lemah nak. Tak mampu Macam mana dalam keadaan macam ni Antara sebabnya ialah Apabila kadang-kadang kita terlalu banyak agyar Banyak letih Banyak kerja Fikiran Serabuk dan sebagainya Maka ini juga menghalang Sebenarnya untuk kita nak beramah Nak beri semangat kepada ilmu tersebut Untuk nak lakukannya Pertama kita hendaklah Banyakkan bergantung kepada Allah Doa kepada Allah eh, Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi Dia sebut bagaimana para ulama zaman dahulu Membahagikan sebab-sebab untuk memudahkan amalan. Ada sebab zahir ada sebab batin. Sebab zahir ini segala benda yang menghalang daripada beramal cuba dielakkan. Contohnya kerja yang terlalu penat sampai letih. Begitu juga sebab batin yang utamanya iaitu seperti tinggalkan maksiat. Seperti jaga hubungan dengan Tuhan. Dan katanya yang lebih besar daripada itu rasa cinta kepada Allah Rab al-Alamin. Yang disebut sebagai Al-Hub al-Ilahi. Dengan sebab cinta maka sudah pasti seseorang itu boleh beribadat kepada Allah dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang disebut oleh uh, Sayyidatina uh, Rabi'ah uh, al-Adawiyah yang menyebut tentang cinta kepada Allah Rabb al-Alamin menyebabkan hatinya begitu rindu dan kasih kepada Allah dan Nabi sendiri mengibaratkan solat itu dengan katakan wajhilati solatu qurratu aini li dijadikan salat sebagai penyejuk mata hatiku jadi justru ini sebahagian daripada untuk kita bersemangat dalam melaksanakan ilmu dengan sejayanya ada lagi soalan seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat sidan penonton yang dirahmati Allah Sebenarnya dalam ilmu ini, kalau kita cuba tekuninya, maka ia tak lain tak bukan adalah kurniaan Allah. Justru sewajarnya kita mohon kepada Allah. Nabi diajar, wa kurabi zidni ilma. Katakanlah, wahai Tuanku, tambahkanlah kepada aku ilmu. Dan Allah beri kepada sesiapa yang dikandaki, tanpa mengenal kulit usia. Pangkat keturunan Tapi bila Allah kurniakan kepada seseorang ilmu Maka Allah kurniakan kebaikan yang banyak Saya teringat apa yang dinasihatkan oleh Imam Malik Kepada Imam Syafi'i Yang sempat belajar dengan Imam Malik Imam Malik, Imam Syafi'i kata Aku hafaz Quran dalam usia 7 tahun Dan aku hafaz kitab muatak dalam usia 10 tahun Kemudian Apabila dia cakap macam itu, dia pun tahu bahawa wahai syafi'i, jangan takutlah kamu kepada Allah kerana sesungguhnya dengan takut kepada Allah maka ilmu kamu tidak akan dipadamkan cahayanya. Insya Allah kita bertemu selepas daripada ini. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dan kita masih lagi membincangkan pada episod kali ini Cintai Ilmu. Bagaimana para ulama salafus saleh dan ulama-ulama mutakhirin bagi cinta kepada ilmu. Kita boleh tengok satu persatu dalam sejarah yang cukup panjang. Betapa mereka ini loba dalam menuntut ilmu. Mereka pergi belajar, mereka bersungguh-sungguh, mereka buang kang rasa penat, letih dan mereka sanggup dan mereka tak akan ada dalam keadaan rehat semata-mata. Imam Muslim dalam muqaddimah kitab syarah sahih Muslim menyebut satu kenyataan para ulama la yustata'ul ilmi bi rahatil jasid la yustata'ul ilmu bi rahatil jism ilmu tak akan mungkin diperolehi dengan semata-mata kerehatan tubuh badan kita nak dapat ilmu kita hanya duduk di rumah dengan relax saja dengan kadang banyak menonton TV Banyak sangat duduk sibuk dengan Facebook Yang kadang-kadang tidak memberi manfaat Yang akhirnya kita akan rasa kurang dalam menuntut ilmu Kita akan jadi lemah, kita akan jadi lonelai Maka kita tak akan maju Sebab itulah seorang pujangga Arab menyatakan lan Kamu tak akan dapat duduk di puncak Sehinggalah kamu berada di dalam keadaan kamu mampu menjilat sabir Maknanya satu benda yang pahit Artinya dalam mencapai kehebatan, kecemerlangan, keagungan Maka sudah pasti kita mesti bersungguh-sungguh menuntut ilmu Kita baca sejarah, budaya membaca budaya yang cukup penting Kami nyatakan dalam buku kami budaya ikhrak, kuasa ikhrak macam mana tokoh-tokoh yang hebat menuntut ilmu belajar ilmu as-sagani 50 tahun buku berada di tangan di dadanya itu keadaan ertinya masa berbaring pun baca buku bersungguh al-imam as-sagani kita baca al-imamul muzani 5 Ratuh kali dia khatam buku kitab Ar-Risalah Karya gurunya Imam Ash-Shafi'i Seraya berkata Tidak sekali aku baca Melainkan aku dapat sekurang-kurangnya Satu masalah baru Maklumat baru Kesungguhan menuntut ilmu Siapa tak tahu seorang tokoh yang terkemuka Abu Raihan Al-Bairuni Almarhum Syekh Abdul Halim Mahmud Mantan Syekhul Azhar Seorang yang terkenal dipanggil Al-Anrif Billah berkata bagaimana Abu Raihan Al-Biruni yang mungkin jauh lebih hebat daripada Socrates, Aristotle dan sebagainya. Abu Raihan Al-Biruni dalam kadang sakaratul maut, dalam kadang uzur yang amat sangat nak mati dah. Masih lagi membincangkan bab ilmu berkenaan al jadad al-fasidah, bab pusaka. Lalu orang tanya kenapa engkau nak mati dah bincang juga? Katanya, wallahi lain alqalah alimah, khairum min an alqajahila. Demi Allah, Bahawa aku bertemu dengan Allah dalam keadaan aku mengetahui, alim. Jauh lebih baik daripada aku menemui Allah dalam keadaan aku jahil. Artinya dia semangat nak belajar ilmu. Guru kepada Imam Malik terkenal Ayub As-Saktiani, yang digelar sebagai Abu Tamimah, dan Imam Al Bukhari menyebutnya dalam sanaknya. Ayub istighti'ani. Orang tanya dia soalan, "Ya imam, apa cita-cita kamu kalau takdirkan Tuhan ambil nyawamu ketika itu?" Katanya, "Aku bercita-cita aku nak belajar ilmu." Artinya mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan inilah yang sepatutnya kita pakaikan dalam jiwa kita. Kita tanam sungguh-sungguh. Kita belajar ilmu. Sebab ilmu ni kita gunakan sepenuh tenaga kita kita dapat sebahagian. Kalau kita guna sebahagian kita tak dapat apa-apa. Sebab ilmu ini bahrun la sahilalah. Satu lembah, satu sungai, satu lautan yang tak bertepi. Kita ambil dia makin ada, dia makin ada. Sebab itu para ulama zaman dahulu bila sebut tentang ilmu mereka akan merasa lemah Mereka akan rasa inilah sepatutnya Kita kena cari, kena usaha, kena bersungguh-sungguh Kita boleh membaca Kita boleh menghadiri majlis ilmu Kita boleh bermuzakarah Kita boleh berbincang Kita boleh bertanya para ulama Kita boleh untuk menekuni ilmu Dan pada masa itu insyaAllah Kita akan dapat banyak kelebihan di sisi Allah Jadi kita sambung lagi perbincangan, persoalan Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang akan bertanya melalui Facebook apa, silakan Assalamualaikum Kawan saya bertanya Mengapa majlis ilmu itu adalah taman syurga Mohon penjelasan doktor. Soalan yang cukup menarik Kenapa uh, Belajar ilmu itu Merupakan taman syurga Atau majlis ilmu Yang pertama jawapannya Nas Nabi SAW menyebut Iza marartum biriyadil jannati farta'u Apabila kamu melalui di taman-taman syurga maka ambillah faedah sungguh dan sebagainya Jadi Nabi menamakan majlis ilmu itu taman syurga Baik. Kalau kita sebut taman syurga ni, taman Soal taman ni apa dia taman? Itu selepas kita kata nas Yang kedua, kenapa? Sebab tuan-tuan fikir Bila sebut taman ni orang seronok Orang pergi taman bunga Orang pergi dan orang akan beri nama Taman Taman ilmu, Taman budaya Macam-macam Taman Jadi Taman ni tempat orang seronok Orang rasa puas hati Orang rasa seronok Saya ingat Tuan Guru kami Fadhil Atushyeikh Mustafa Khin Almarhum seorang pakar usufik Daripada Syria Pengarang kita Alfik Alman Haji Dan banyak lagi Dalam karya hidupnya Ada orang terjemah biografi hidup dia Dia cerita Masa aku kecil dulu, aku belajar dengan tuan guru yang ramai di kota Syam Salah seorang tuan guru aku bernama Sheikh Ali Dakar Sheikh Ali Dakar ni seorang ulama dan keturunan ulama Ini cerita tahun 1950-an, 1940-an atau 1960-an Jadi pelajaran tersebut selepas salat subuh mereka belajar. Setiap kali belajar tu mungkin setengah jam, satu jam. Sudah belajar, mereka rasa seronok. Seolah-olah berasa macam duduk dalam taman. Akhir sekali mereka tanya Tok Guru, Tok Guru kenapa bila kami hadir dalam majlis Tok Guru, belajar ilmu agama, fikir dengan Tok Guru. Kami merasakan seolah-olah kami berada dalam taman-taman syurga. Kami rasa seronok sangat. Maka jawab Tok Guru tersebut, saya Sebelum saya mengajar Saya telah buat persediaan beberapa juzuk Al-Quran Saya telah hafaz, saya telah bacanya Sebagai satu kekuatan untuk majlis kerohanian seperti ini Maka sudah tentu nama tamang amat sesuai Soalan yang lain Apakah hukum orang yang mempunyai ilmu Tetapi tidak mahu mengajarkannya kepada orang lain Orang yang ada ilmu tetapi dia tidak mau mengajar kepada orang lain Para ulama menyebut dalam kitab-kitab berkenaan dengan adab menuntut ilmu Salah satu zakatul ilmi ialah nasyruhu Zakat ilmu itu ialah kita tebarkan ilmu Kita kena ajar ilmu kepada orang Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam nas Al-Quranul Karim. Fa laula nafar firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Ayat ini cukup menarik kedudukan ayat ini daripada surah At-Taubah sebelumnya dan selepasnya cerita bab jihad. Tiba-tiba di tengah dicerita Alangkah baiknya kalau ada sekumpulan manusia. Mengapa tidak? Ada sekelompok daripada manusia yang muslim ini di mana mereka mewakafkan diri untuk tafakkuh belajar ilmu dan mereka menebarkan ilmu apabila pulang kepada kaum mereka. Beri peringatan mudah-mudahan mendapat petunjuk. Jadi di sini sepatutnya seseorang yang faham ilmu kena sebarkan ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Antara lain kata Nabi Sallam dalam hadis yang banyak iaitu kisah supaya sampaikan ilmu. Supaya menyampaikan ilmu walaupun dalam apa juga keadaan sekalipun kalau mampu sampaikan ilmu. Sebab bila kita sampai ilmu ilmu yang ada pada kita itu akan hidup insya-Allah. Jadi sebab kenapa kita mesti se -se sepatutnya sebarkan ilmu. Ini adalah tuntutan agama wallahu a'lam. Adil. Apakah doa yang dianjurkan oleh Islam untuk seseorang itu untuk mudah untuk mengingati ilmu itu? Uh, banyak sangat doa sebenarnya uh, antara doa yang maksur sebagaimana doa Nabi kepada ibnu Abbasin radhiyallahu anhu ma Allahumma fakihhu fitdin. Antara doanya seperti nas al Quran, Rabbizidni ilma, eh, Rabbizidni ilma. Antara doanya seperti kita sebut Subhanakalau ilmalana illa ma allamtana, innaka antal alimul hakim, sebagaimana yang disebut oleh malaika kepada Allah Rabb al-alamin. Dan ini doa-doa yang maksur atau nasi daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga doa-doa yang lain. Ada ulama mengangkat tangan membaca doa ya muallima Ibrahim wa ya mufahima Daud wa ya mufahima Sulaiman fahimni fahimni dan juga kalimah-kalimah yang lain. Jadi banyak doa-doa yang kita boleh tengok dalam kitab-kitab, antaranya Al Azkar oleh Imam An-Nawawi yang merakamkan sejumlah doa berkenaan untuk menuntut ilmu. Yang paling penting kita ikhlas kepada Allah. Kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kita bersungguh-sungguh dalam menghafaz dan kita bersungguh-sungguh niat kan kita semata-mata kerana Allah nak sebar dan nak Kembalikan ilmu Allah maka Insya Allah ilmu akan mudah bersama dengan kita. Ada lagi. Hadirin hadirat Muslimin Muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah. Sebenarnya masalah ilmu ini bukan satu masalah yang kita kata terhak. Sekadar hanya pada masa kita kecil, pada masa kita remaja. Pada masa kita di IPT, pada masa kita untuk mengambil secara formal tapi ilmu ini hendaklah dilangsungkan selama hayat dikandung badan. Ini yang dilakukan oleh orang zaman dahulu. Bahkan dikatakan bahawa Salahuddin al Ayyubi, panlema tentera Islam ketika hampir perang, panggil para ulama' duduk di hadapannya membaca sebuah hadis untuk mendapat ilmu Ketika mana saat hampir perang. Fisabilillah. Apa makna? Maknanya mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Allah SWT. Begitu juga sepatutnya dan sewajarnya. Kita dalam menuntut ilmu Allah SWT. Kita kena buang segala sifat hasad dan king. Tengok Allah bagi kepada kawan kita hebat. Kita pun tak mahu dia hebat. Cikgu kita suruh kita hapah sesuatu. Maka kita sembunyikan biar kita saja apa kawan-kawan kita tak tahu ha, Jadi akhirnya sepatutnya kita suruh macam itu Cerita Tok Kenali Seorang ulama besar di Kelantan Almarhum Tok Kenali Tok Kenali ini mengikut ceritanya Masa dia belajar Ada seorang pelajar senior pada dia Yang mana cikgu beri satu kertas suruh mengapah Jadi orang lain tak mengapah sebab dia tak bagi tahu. Akhirnya Kenali tengok kertas tu dia tengok dia ingat. Bila tok guru masuk kelas tanya dari situ siapa yang ingat? Dia kata saya ingat. Kenali pun baca laisal ilmu fil kimatri walakinnal ilma ma hawas Bukan ilmu dalam laci tapi ilmu dalam dada. Malulah orang tersebut. Jadi kita hendak Pandai dia. Ketika kawan kita pandai, kita kasih dan kita hormat hormatkan dia Bahkan kita berdoa kepada Allah Semoga Allah panjangkan umurnya Supaya Allah beri kepadanya kejayaan Maka pada masa itu hati kita akan jadi baik Justru, bila kita tengok masalah cinta ilmu Kita kena mulakan budaya pupuk rasa cinta ilmu Kita kasih kepada orang yang ada ilmu Kita belajar dengan orang yang ada ilmu dan pada masa itu insyaAllah kita akan menjadi manusia yang sama-sama akan memperolehi ilmu pada satu masa nanti insyaAllah Hadirin, hadirat, para muslimin, muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah InsyaAllah pada uh, esok hari atau pada siri yang akan datang kita akan bincang secara khusus berkenaan ilmu tasawuf yang pada hari ini sebagai mukaddimah dalam ruangan cinta ilmu. Insya-Allah, marilah sama-sama kita mencintai ilmu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li warahmatullahi wabarakatuh.